Ez ikuspuntua garbila da, guk edo zein elkarte eta erakunderi eskatzen diogu e, gure diru laguntza jasotzeko bere komunikazio ofizialetan eta bai jende aurreko kitaldietan eta bizkuntzak. Euskara gutxen ez erabiltzea eta egila da elkarte honekin harremanetan ari garela aspalditikan hori bermatzeko. Eta ez gu bakarrek ze gipuzkoako furgalduan diak ere diruz laguntzen du, jaurlaritzak ere laguntzen du eta bera. bertan ator bilera batetik, Eta adirazi didate beren ezintasunetan, badute antolakuntzalder ditikan zenbait gorabera eta esan didate saiatuko direla, kasunetan e, Facebookeko perfilean eta webbunean gure aldetik, udalak beti eskini zan dio karteari, itzulpen zerbitzua beste dozen erritarri eta eskintzen zaion bezala, orduan zentsorretan bai ezuzendu beharrekoa bada eta esateizut garo izan bertan adirazi diat.